A Csajos Party A Csajos Party A Csajos parti. Ez a Csajos, mindent velem egy nyomorit maestire össze Gyere, gyere, Miriam, Beny, Bum egy Csajos party rendezünk Egy csipent élti út rendelünk Zim, zim, zim, zoom Party, party, bum, bum, bum Pénzek esti lesz, lőttek a vérem, egy vattánc után. Kami most gyered velem, ültösszünk ki jótök. valami fantasztikus. Tehát, hogy ez most legalább kiderült, kikülnek azokban a kibaszott nagy BMW B, BN, BNV terepjárókban. De még, végre itt van, a, a Peugeot az fantasztikus volt, hogy azt végig kellett nézni, hogy a csávó megtalálja a rükvercet. De az kurva sok... Valami 6 másodpercig kereste a rükmercet, a csávó. És az, nem, az megvan, az minden minden nem másodperc megvan. Van, van. Nem, már be van, baszva, basz meg. Hát, de nincs, be baszma, az egy, nincs be, baszva, nem az ővi az autó, basz meg. Az arról szól, hogy a csipendél elviszi őket, de a csipendél, basz meg. Aki azt játszotta a csipendél. <laughs> a csipendél van, az <laughs> egy... Jó, de... Az egész nem arról szól, hogy mi gecire irigyeljük a férfiakat, hogy nekik szabad bebaszni, meg kurvázni. Ez a csajos parti. Mert hogy igazából mi az, hogy csajos, mit jelent az, hogy csajos parti? Az az miért nincs olyan, hogy pasis parti? Talán azért, mert a parti az a pasis parti. A csajos parti az nem parti. A csajos parti az az, hogy, hogy csajok egy forgatás ideig azt játszák, hogy pasik. Ez a csajos parti. Vagy nincs is forgatás, és még szomorúbb. <gül> ez a csajos parti. Úgyhogy ez egy csajos parti. Tehát valójában a parti az a... Az a Tehát a ők, mert ők itt, az a csajos parti, az azt jelenti, hogy itt most ők basznak meg férfiakat. Ez a csajos parti. Tehát az azt jelenti, hogy most ez nem egy olyan parti, ahol minket basznak meg, és neki, nekünk mondják, hogy Ké, hé, kisanyám, gyere csak ide, hanem ő mondja, hogy hé, csipendél, így hívja. Így szólítja, hogy hé, csipendél. Tehát az olyan, mintha te azt mondanád, hogy hé, prosti. Gyere csak ide, gyere csak ide egy kicsit. Hát így kezeli. Azt a szerencsétlen csávót ő így kezeli. Láthatok a csávót, aki később alsó, atyába, De azért, a azt nem csinálták meg, hogy tök a csávó, és éppen szopják, és azt így kikockázzák. Ne. Nem. A Csajós Parti, vagy az egész annyira álságos és annyira hamis, és a csávó az ott, az ott bulizik velük, úgyhogy ő, ő ott egy, de még csak nem is egy ribanc, hanem egy olyan fiatal csávó, aki 20 ezer forintért eljátszik egy férfi ribancot. És utána nem találja a rögfertet. Ennél mélyedre 5 forintért lehajolni. Jaj, de szexi, egy csipendél, így szó. Tehát, hogy az milyen sukárpasas, jaj, de szexi, egy csipendél. Merian, van ez a két picsa, az egyiket úgy hívják, hogy Merian, és a, a másikat úgy hívják, hogy Kami. És azt mondja, hogy Kami, most ide figyelj, egy táncra ide hívom, de várja, itt minden önmagával rímel. Tehát a jaj, de szexiet csipendél, arra az rímel, hogy hé csipendél. Gyere csak ide. Itt <gül> csodálatos, ez az a vers, ahol minden önmagával rímel. Induljon a parti, a csajos parti. Csajos parti, héhéhé. -hé. Meg van írva a strófa. Az annyira kurva jó, az meg. Hogy, és amikor az van, hogy így induljon a parti, a csajos, Csajos parti! hé! Hey, hey. Ez a. Ez, ez annyira, annyira, annyira. Annyira önfeletten irigy! Egy szerintem ebben a videóban testet ölt a nők talajtalansága és identitás vesztettsége. Az, hogy ráj, rájuk a. Vigyázz, feljelentenek! Ez nő egy szexista duma. Nem az az igazság, hogy a régi világban feljelentettek, amikor még nők voltak, ma már nem. Ma már, hé, hey, csipendél, gyere csak ide! De azok jelen... igazából a férfi, a férfi identitásból ennyit vettek át. De a feminista identitás. Azt jelenti, hogy használom, használom, használom ezt, de igazából csak, mint egy gecskendőt. Tehát, hogy, így csak, hogy megtör, megtörlöm magam vele kellemesen. A fontos, hogy ilyen elégedvezősen törölközzel, és utána így eldobom. Az mi az, hogy zsamozsá? De pörgesd meg az üveget! Ami most ide figyelje, erre hívja az, hogy pörkess meg az üveget. És aki előtt majd megáll, az vetközik, Zsamossa. Cigányul mondja. Zsamossa, de a zsamozsá az mi? Kerünk, kerünk! hogy gyerünk, most gyerünk, vagy valahogy? Tényleg olyan cigányos volt kicsit. A, izé... Jaj, de sukárpasas! Tehát most érted a... Aranyeső, meg ez a... Daszamo, daszamo, az nem olyan, mint a sokára A sukárt, azt már így valamennyire... Hogy mondjam, az ilyen... ilyen média... média, média ízének tudom én között, így elterjedt. Revid gyors kérdésem lenne, meg egy feltevésem. Az egyik az, hogy miért mutattad meg ezt a videót, Azért mutattam meg ezt a videót, mert ebben a nőknek az identitás válsága, az tökéletesen kifejeződik. De hogyha vitatkoznál velem, hogy, hogy, hogy valójában nem arról van szó, tehát hogy, hogy mondjam, ők a jelenlegi nőknek a fundamentalistái. Tehát a jelenlegi nők talajtalanságának a hírnökei, ők azok, akik posztformálnak abból a válságból, abból, a, abból az identitásválságból, amiben a jelenlegi nők vannak, mindennaposan vannak, az, az, hogy mondjam, annak ez a kirakata volt, vagy annak ez, a, ez, a, ez az ilyen... Hát ők, ők, a, ők az ízisz, ilyen értelemben. És azért akartam megmutatni, megmutatni, mert erről már nem kevés szó esett az elmúlt fél év során, hogy a nők mekkora... Egy példa volt ehhez. Egy példázat volt ehhez, igen. Te ez miért ezt a videót mutattad meg, mert sajnos ebben az érában több tucat van, sajnos, meg hogy mit tudsz a produkció hátteréről, mert nekem van egy olyan feltevésem, hogy lehet, hogy ezt férfiak álmodták meg, férfiak a producer, ha beszéltünk erről, férfi a szövegíró, hogy dobjon egy csontot, vagy hogy tegyen egy szívességet. Van, van, tehát, hogy ez, erre nők nem lettek volna képesek, ezt nem mondja a fiatal hogy, hát. hogy nők, ez olyan jól van vágva ez a videó, meg annyira ízléses, hogy erre, ez, ő egy férfit sejt a háttérben, valahol megbújik egy férfi, így azt mondja, hogy ez nem a nőket reprezentálja, hanem Én ez férfit, mert van, egy férfi hogy egy férfi buliról, hogy <sínt> kompenszáljon, <sínt> kompenszáljon. <sínt> eleve, eleve valaki tudta üzemeteni a koreográfia. Csak sajnos a zene az. Szóval, uh, valaki azt akar, látják, a kamerát megkapcsolta. Biztos, hogy kell, hogy legyen egy férfi a háttérben. Biztos, hogy kell, ez a szakértelene, ez egyszerűen. Tényleg jogos. Komi most ide figyelj, meg a, az üveget. Aki előtt majd megáll, az vetközik Zsammassár. A kurvára egy, felizgultál, bazna. Amikor egy sor végén azért, azért. Nem, a voltam, hanem egy, egy Te adott, a csávód, meg Időparti! Legyél a Le de... fogynod, bazna. Hát, ahhoz. én nem épp, ugye, én a kurvájuk akarok lenni. És a, a spirici. Sri nem, nem, nem, vagy. nem, nem, a rükvercet megtalálom, basz, meg egy közsón. Na, eh, várja, Az érdekes az az, hogy az vetközik zsamazsá. Hogy volt egy sorvég, amihez nem találtak rimpart. Ezért azt mondták, hogy akkor ne legyen magyarul. Az milyen, amikor, mert nem az van, hogy hozol egy bizonyos kompromisszumot, de legalább ne a nyelv rovására, érted? Így rögtön egy másik nyelvből, baszd! Hát, hogy, hogy az a csodálatos, hogy aki előtt majd megáll, az vetközik, folytatom cigányul. Pérentem ezzel az volt a cél, ha, van, ha feltételeztető ennyi tudatosság, hogy a célközönséget kiterjesszék. Várjál, várjál, várjál, a magyarokra. Ez volt a, ez volt a magyar nyelvnek az alapja. A mit, mi magyarázza? Be akarják vonni a roma közönséget is ezzel, hogy legyen érzelmi kapcsolat. Ja értem, tehát hogy ők nem cigányok. Nem cigányok, de olyan mondják, hogy zsammazsá. Ez is kurva jó, hát ez is... De ez nagyon ötletes, hogy ugye bevonják, hogy ja, hát ez és akkor tudnak ők, Ja, hogy sokár, meg hogy zsammazsá. Jó, ja, hát ez Az a, az a csodás, hogy, hogy ők az elméletednél maradva. Valójában nem akarnak pasik lenni, hanem ők, olyan nők, akik kompromisszumot kötöttek a férjükkel, vagy a pasiukkal, meghozták azt az alkut, hogy jó, kurjon ő, más, ő mással, és én cserébe úgy csinálok, mintha én is szeretnék mással kurni. Mert ne, igen, mintha mint ez ilyen izgalmas lenne, de valójában nem akarom, hogy ő kurjon mással, csak az a helyzet, hogy így imádom azt az életmódot, amihez hozzászoktam, és a pasim férek kur. És a pasimnak is érdeke, bizonyos értelemben, hogy ezt így ezt a helyzetet. Hogy így mindketten félrekurunk. És ezt ő azzal gyomatékosítja, hogy járt egy ilyen videót, ami arról szól, hogy ő is szokott kurvázni, a feleségem is. Vagy mondjuk négy pasi összeáll, és így a, gondolom, hogy történetesen tök, pont barátnők a feleségek, és ők is így valószínűleg otthon vannak gyerekekem mögött. Tehát el mögött a Parti mögött. De... A, a, a fiatalember ember azt mondja, hogy itt igazából nem a nőknek a, a identitás válsága van a dolog mögött, hanem a férfiaknak a bűntudata. Hogyha jól értem. Ö, nem feltétlenül bűntudat, hanem egy ilyen egy dobunk nekik egy kis csontot. Egy mi dobunk nekik egy kis csontot? Igen. Tehát, hogy ők a kurvák, akik megcsalnak minket, de mi legitimáljuk azzal, hogy itt csinálunk erről egy klipet. Ez ki van zárva? Milyen férfi az ilyen? A fiatal ember azt akarja Na, figyelj, mondani. Figyelj, ehhez képest, a, ehhez képest a, gérfiuk, az a meg az egy az egy... Hallod, Robi, hello, hogy ebben is a macsóizmus jelenik, megérted? Tehát ezt is a pasik csinálják. Még ezt sem a nők csinálják, hanem még ezt is a pasik csinálják. Most mutatok nektek valamit, ami a szégyen szégyenérzet teljes hiányáról szól. Beírom azt, hogy eszenyi. Biztos tudjátok már miről van szó. Enikő nemzeti dal. Vajon miért adtak ki egyikből az eszenyére? Másuk csak miért? Mi az oka ennek? Nézzük csak, hallgassuk csak. Hangerőt kérünk, mert minden másról a művész gondoskodik. Nemzeti dal. Talpra, magyar, hia haza! Itt az idő, most vagy soha? Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Válaszatok. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáinkik, Szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Se honnai bitang ember, ki most, ha kell halni, nem mer? Kinek drágább rongy élete, mint a besülete? A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard. Jobban ékesíti a kard.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 Március 13-án. Kíváncsi vagyok, ha akkor, akkor mondta volna el ott, mi lett volna a hatás? Büdös osztrák, kurva, mondták volna. Vindisgrét, külgyöklé... Sajátosan, sajátosan labancos! A fekete pákot! Le. Most a fe, most a, művésznő, a Kossuth Dias után egyből a fekete pákot! nem már! Hát mi a szartás Akkor Ákos, ő is Dias De nem fantasztikus egyébként, hogy mi mindenért jár Kossuth Dias ebben az országban, nem? De most itt belemerültünk a zöbe. A bulvár szenny... Ne várjá, várjá! Ez egy ilyen ikő művésznő az, nem? De egy bulvár legyen már, ha szabad kérnem. <laughs> ő a vik színháznak az vagy mi. Aha. Ne, ne az legyen már, hogy itt a bulvánok izé, a jövő bulvánok a... Bulvárnoka. Az Eszeny Jani körről, meg erről az üvöltözésről mindig a 80-as évek filmjei juttak eszembe. <gül> a, a családi dráma, tudod, a félt meg a feleség üvölt egymást, és most is nem volt, mint egy anya vagy feleség, aki otthon üvölt a konyak előtt. Az abszolút nem, de az látszik, hogy a Gotár Péteréköt erre szocializálták a 80-as években, és ő innentől kezdve ezt tudja. Tehát azt így érezte előtte, hogy ez egy indulatos vers. Ugye? Ez a nemzeti dal, ezt Petőfi megírta, rögtön kiált és akkor így elmondta, hogy nem leszünk. Tehát, hogy ezt ilyen érzelmesen kell, és így ezt tudta előhívni. Így, igen, próbálta ezt a ezt a, ezt a színész pedagógiát, hogy így a saját élményből kell meríteni. És neki volt a 80-as évekből ez, az ilyen kelkáposzta szaggó gangos házban játszódó botár Péter film. Így igazából valamelyik lódja a, a, a roncsfilmnek. Valamelyik, valamelyik roncs filmhez hasonlítani akaró film, amivel játszott az Eszegnyi Enikő, 16 ilyen filmet ismerünk. És abban kellett, abban kellett üvölteni, hogy a kormányát! Má, má, igen, már a kurványát, én elhudom te kecié! Tehát ugye ez, ez volt a magyar film a 80-as években, és tették többé kevésbé. Úgy azt hiszem, hogy így, lehet, hogy bizonyos részeket kihagytam, de én nagy vonalakban áttekintettük a 80-as években. Lényeges momentumok nem maradtak ki. Tehát, és ő így, ő így, így, így visszaérzett oda abban a világban, és így a tetőfit is elvitte oda. Tehát, így igazából így mutasd azt, hogy a kurva anyját, és így hozzábaszod a lehetőleg ilyen kurva undorító, ilyen finom főzeléken. De valamilyen, 80-as évek világából meríteni valamit nagyon érzelmileg, és azt így hozzábaszni. Ilyen, és, és ezekkel az érzemben, hogy igazából... Ez se sikerült igazán. Tehát, hogy ha ezt az indulatot sikerült volna mozgósítani, akkor nem lett volna ilyen hamis. Csak ilyen hangos. De még ez se sikerült az egész. De már, hogy mondjam, már akkor hamis volt, de a Petőfi, amikor a Petőfi találkozik ezzel, a, ezzel az ilyen acélgyörgy szerű ilyen, ilyen Vicky Dahl énekri a táskarádióból, hogy nálam mindig két forint ez a dal. Tehát én ezt ide, ide beágyazni Petőfi. Így igazából, és, és nem is úgy, ahogy ez történik, hanem úgy, ahogy ez egy elő van adva. Hát igen. A gyereket nem adom! Az az izébe, az a eldorádukban volt egyébként, ami már a 90-es évek. Nem, nem között, a film. Ott, hát igen, de ott, ott volt fedezete az üvöltözésnek. De az ja, az, az, a, az igazság, hogy más az, amikor, a, más az, amikor az Eszegyi fölcsattan, és más az, amikor, és abban a filmben pont az Eszegyi játszott egyébként. Az Eszegyi játszotta a főhősnek a lányát, ha emlékszel. Ja, az Eldorado-ban, nem emlékszel? És a balkai volt a férja, aki elhúzott. És, a, a, ját, és vele mentek de együtt. De, de, de várjál, de nem arról beszélünk, hogy te jó játszott, hanem a hogy mi, mi, miért kellett izzadnia a bereményi kézának, bazd meg, hogy, hogy ez képes volt akkor létrehozni. Hogy erről, erről beszéljünk, hogy, a, hogy, hogy az, hogy az eldorado minden elfogadható, az hányszor kellett leforgatni. Mert hogy ezek a 80-as évek filmgyártása az arról szólt, hogy így minden jó, így meg vagyunk. Tehát, hogy így, vagy ha újraforgatták, annál nagyobb a baj. Hát, hogy, hogy így... Ha mond ez a név valakinek valamit, hogy Ed Wood, ő egy nagyon híres rendező volt. A világ legszarabb rendezőjeként tartják számon, de annyira szar, hogy még filmet is csináltak róla. Tim Burton rendezte, és Johnny Depp játszó Tehát ez a Zsé kategória. Na, ő csinálta azt, hogy nem, nem, nem volt euh, celluloid anyag, és akkor... Ezért azt mondta, úgy a hiteles. A csávó neki ment az ajtónak, nem is színész volt, nem birkózó. Azt mondja, jó az, nem kell újra menni, nem kell újra menni. Jó, jó az úgy. A kilences terv az űrből. Az eredetinekem megvan, láttam. Képzétek, az egy tökéletes film. Tehát abban minden szar. De minden. Tehát nincs olyan, hogy, na ez egy kicsit talán nem. Hanem... Minden, teljesen, te, tényleg a, a filmszakma Uhrin Benedekje. Tehát világhírű. Úgy reklámozták annak idén a neten, hogy öt kontinens legrosszabb filmje. És uh, a Edwood rajongók azóta fölfedeztek valami Edwood film kezdeményt, de azzal is foglalkozott. Tehát, na, egy kicsit ilyes, volt a magyar film, de figyelj, volt. Apropós, de az az volt. igazság, hogy... hogy, hogy, hogy hogy ma, hogy ma már csak annyi sincs, tehát ma már, ma már, ma már ilyen nagyon, így, ilyen sajátossága sincs, és tudjátok, hogy mi a fantasztikus? Hogy, Mert az legalább hogy, karakter volt, a, hogy ezt a világon senki nem tudja. A Szomjas Grünvalszki féle iskola a 80-as években, iskola, mindegy, jó irányzat. Az, az legalább így van, bírt egy ilyen sajátos magyar karakter. A magyar filmek úgy hívtuk, hogy a mocsódó filmek. Tehát engem a mocsódnak így a társadalmi bajokon, meg így a magyar embereken, meg a késő kádári szocializmuson, a kistílűségen, és akkor jöttek ezek a filmek, a falfürő, könnyű testi sértés, meg ezen ilyen sok-sok ilyen volt. De hogy a mondjam? szőkének a filmjei egymás után. A szőkének a filmjei. No, de nem, de, de ez, a, ez, az egész, ez az egész világ, ez, ez azért maradt ilyen reflektálatlan, mind a mai napig, már maga a magyar filmgyártás, mert külföldön ezt nem értik. Nem értik. Már így se nyer semmit, mert rendes témával se tud előrukkolni soha. Tehát, hogy így mindegyik arról szól, hogy kiokádok az ablakon, és, ízé, és a, a gyereket nem adom, de utána meg így ízé, igazából megbasz a gyerek első, ízé, már, már a gyerek születése előtti férjem, vagy valami tehát így kb. egy ilyen dolgoz fel, de, de, de, még hogyha, de még hogyha van is valamilyen sztoria, azt se találták semmi. Tehát, hogy feliratosan sem jó a magyar film, tehát ha mondjuk amerikai vagy, vagy francia, vagy német, és megnézel egy magyar filmet úgy, hogy megnézed a... Tehát feliratosan úgy, hogy nem tudsz magyarul, úgy sem fogyasztható a magyar film. Tehát a baj sokkal nagyobb, mint hogy a színészek nem tudnak játszani. Tehát az, hogy a színészek nem tudnak játszani, abban a baj... Manifesztálódik. Igazából a probléma az az, hogy a magyar néplélek az egy meghasonlott néplélek. Tehát a magyar, a magyar gerinc az meghajlott. És úgy gondolom, hogy a film az egy népnek a tükre. Egy nemzetnek a tükre. És a mi filmünk azért olyan hamis, amilyen, mert nem tudunk tükörbe nézni. Hanvas ért, hogy a zene a nép morálja. De ez a filmre teljesen ugyanígy igaz. Hát abszolút. A, a magyar film azért, azért hamis, mert mi nem látjuk magunkat a tükörben, Nem tudunk szabot adni a létezésünkről. Nem tudunk, mert, mert, mert egy, egy, egy mélységes nagy hazugság van a mélyén az egésznek. Egy nagy acélgyörgyi hazugság, vagy egy nagy dákferenci hazugság. Nem vagy egy hazugság, egy... sok hazugság. Nem, az az igazság, Maga hogy ez... A, állandó a, létromlás, a létromlás, a, igen, a, az az a igen, igen, ez a, a, a hajlót gerincünk. Ezért nem tudunk tükörbenézni. nézni. És a, ezért szar a filmünk. És külföldön úgy nem, úgy, nem jár soha semmit a magyar film, gyakorlatilag a, hát mióta nem nyer, hát a, a, a Mephisto óta, nem, nem, nem Azt mondta, nyer, nem nyer. És az pont arról szól, hogy hogy hajlott meg a gerincünk, és azóta ténylegesen... Derült, egy olyan ember ölember csinált, aki, aki pontosan, pontosan... Hát a cso, cso, cso, cso, cso, csontjában, a csont velejében érzi a problémát, hogy így fogalmazzak. Ez, ez, ez, ez, ez, ez az oka, ez a, ez, a, ez a válságnak az alapja, ezért, ezért rossz a magyar film. És ezt igazából külföldön nem tudják. Mert ők, ha hallják a magyar szöveget, ők csak egy érthetetlen nyelven beszél valaki. Ők nem tudják, hogy ez most tükrözi a valóságot, a magyar valóságot, vagy nem. Ők csak, ők csak azt látják, hogy a film szar. Tehát hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy a jelenlétünkben vagyunk hamisak. Storiaink sincsenek. Történeteink sincsenek. Nincsenek élményeink. Van egy nagy hazugságunk, és, nagy, és némi állami pénzünk, amit elkölthetünk. Ez a magyar film. Tényleg, és egyébként Jancsó évek Miklós, Miklós volt erős mérső. ennek, mert Jancsó Miklós pontosan Ide, tudta ezt. a az legalább Na van. jó, vár, világos a Jancsó, mivel hogy a Jancsó tudta ezt, ezért a Jancsó nem írt forgatókönyvet, hát tudta, hogy úgy, hogy tudják eljátszani. Hát miért kéne írni? Hanem elhívott el, elhívta a kap, kapát, meg, meg, meg a valamit, amit a múltkor, amikor kőbányán voltunk, az nagyon vicces. Ez a hondás. Haver... Ez, ez volt a forgatókönyv. Tehát most itt sikerült a, a, a, a Jancsó B Miklós utolsó nyolc filmjének a forgatókönyve felolvasztok. Azt mondhat, hogy a haverunk is ott volt. Pajzsmiki is játszott az egyik ilyen főrmedvényével. Mag, mag, maga a belga is játszott az egyik. A, az, egyik csak az. Egy az csak egy klip volt. Belekerült a filmbe. Belekerült a filmbe? Igen. Hé, hey, ott a sörött, bazd meg. Bocsássá. Ez a szomszéd kertje mindig zöldebb. Ja, a 80-as évekbeli magyar film általában arról szólt, hogy nincs téma. Ez volt a film témája, hogy nincs téma. Hát ugye el vagyunk a gangon, meg a, mit tudom én, a bérházban. És olyan, és olyan szarul érezzük magunkat. Igazából nem tudjuk miért, de olyan, olyan, olyan szar az egész. Ugye az egész olyan fos. Na most ez azért megszűnt, ez megszűnt, ma már nem ez van. Ma már ilyen, csinálnak ilyen, nem is tudom, tehát ilyen erőltetett az Andy próbált próbálta behozni ezt a nyugatos szart, ami egyébként még szarabb, mert valóban ez a témátlan magyar mocsódás... beszél a magyar művészfilmről Ne, ne, ö... ne csak, a, ne csak, a, ne csak a, a közönségfilmről beszéljünk, beszéljünk a magyar film, fi, művészfilmről is! Miért nem beszélsz a magyar filmről, művészfilmről? Beszél én... a magyar művészfilmről is, Zsamosa! tanultam egy szót beszéljél, Hogy bazd meg beszéljél a Delta filmről a Nemendi Vajna, bazd meg az Mundrucó Kornél beszéljünk, beszéljünk a művészfilmről. filmről hát van itt nem csak közönségfilm van nem csak a hamis, magyar, guztustalan, nyugatmajmoló szar magyar közönségfilm van van nagyon saját, szar magyar művészfilmünk is ne, ne tagadjuk ne. le beszéljünk, beszéljünk Mundrucó Kornélnek Legyő, a filmjairól legyünk büszkébb meg a a fekete keféről, meg a dílerről. Beszéljünk beszéljük, Frigauf-Benedek filmjeiről. Nem igaz, van magyar művész filmje, illetve... Van ám. Van, sajnos, igen. Sajnos van. van. Fehér tenyér. Van it fehérrel is, feketével is van. De hogy a... Isten. Fehér isten. Fehérrel kettő van. De nem a, a magyar film, az nagyon sokrétűen szar. Nagyon-nagyon nagy hiba lenne leegyszerűsíteni hogy agyál számot róla, sok sokrétűen zsámbozsá. jó, de az a poén, hogy nem mindig volt ez így. Tehát a 70 60-as, 70-es években azért nem ez volt. Pedig Kádár volt. Kádár volt. Érted? Tehát volt, volt, volt egy érdekes színészgeneráció, generáció, meg volt egy rendezői generáció és azért volt baz meg ízei, izé, makár meg Fábri, meg. De nekem olyan szörnyű Pál. volt, de nekem olyan szörnyű volt ez a lipp ez a izé, ez a ami most ide figyelj egy táncra gyere velem meg, az izé, én vágyom a táncot, izé, de a íze volt, egyetlen az egy meg. hogy így azt érzem, hogy millió boldogtalan nőnek a sikolja hangzik felebben a klibben én ezt éreztem, miközben néztem baz meg, hogy ez, hogy ez egy kurvanai válság, egy kurva nagy probléma. Arról van szó, hogy ezek a nők, ezek, halál... és hogy tudod mit? Hogyha egy magyar producer áll a háttérben, vagy egy magyar csávó, akkor is, bazd meg, nem véletlenül látott pénzt ebben. Ez, ez, ez, ez, ez kurvára... Miért ez nem magyar volt? Na az a kérdés, ja, hogy, hogy, a, csajok, hogy ja. a csajok találták egy... De te itt kreáltál egy folyi kérdést ott, ahol éppen nem volt. De nem baj, nem baj. Ez a nem bír, ez nem probléma. Figyelj, hozzá szerettem volna szólni a következményeket. A maga módján, a saját szakterületemem keresztül kormáltam megközelíteni ezt a problémát, hát az megkérted. Fogd be a fofátat, a hadduk Hagyjuk a izi a jó Dancing bear. Jó. Na de ez a csávó, ez a csávó... Még csak a nem is pispolt... dancing bear. nem volt medve a... Nem, nem, a dancing bear az kibaszottul íz, de ez a csávó szánalmas volt. Súlyan azért volt szánalmas, mert nagyon szarú játszott egy olyan figurát, aki, aki egy nagyon szánalmas ember. Hát valójában, valójában egy ilyen férfi prosti, meg ilyen nők miért hívnának prostit? Érted? a hívják, telefonon és meg nem de, ne, de hogy, hogy ránéz, bazd meg, és azt mondja, hogy ez a csávó, ez nem golfozik, ez egy csipendél. Milyen szexi egy csipendél. Kami most ide figyelj, jaj, de sukárpasas. És a nő már azt válaszolja, hogy jaj, de szexi egy csipendél. Kész. Tehát így bazd meg, és azt mondja, hogy ezt megvesszük. Megveszem neked. Tehát hogy, a, tehát, hogy őket így lealacsonyítják, érted? Mert ők most itt arról adnak számot, hogy őket így kezelik. Tehát hogy egyszerűen az egyik pasi megveszi a másiknak szívességből a születésnapjára, vagy nem is a születésnapjára, csak mert nagyon szereti őt. Vesz neki egy lukat, érted? És ő most ezzel a tippel ezt megbosszulja. Mert most ő is vesz a barátnőjének egy csipendélt. Nem értem, érzitek a kétségbeeset. Jaj, kiáltást ebben a klipben, hogy én is akarok. És még ki is mondják, annyira szánalmas, még ki is mondják, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ez nekünk is jár. Azt hittem csak a plazma tévé. Ez ki van mondva, hogy ez nekünk is jár? Tehát nekünk is jár az, hogy kurvázzunk. Nem halljátok ebben azt a kétségvesést, ami arról szól, hogy a férjem kurvázik, és nem tehetek ellenes semmit? Vagy csak úgy tehetek, ha visszaköltözök anyámékhoz? Nem érzitek ebben? Ebben a videóklipben, ami arról szól, hogy megveszem, Komi, most ide, figyelj! Veszek neked egy szexi chip, egy chip Nem érzitek ezt? Egy hölgy nem érzi. most. Vesztettünk egy... Te tényleg? Kibaszott, úrám. Kurvá nem. fel a kezét, aki érzi a kétségpásést. Hát, Emeljen fel a kezét, aki nem érzi. Hát te hülyék De egyébként... Most <coughs> nincs ké, nincs esés, meg, most magyarázzák! Nincs! Nincs kétségves, és ezt. Valaki kitalálták ezt a fasságot, mert tüzek akartak lenni, jókofák és trendik és a kisfaszom, és bazmeg csináltak egy szar. Tudod, hány ilyen szar van? Kurva sok szar. Sok. Hát én nem nézek ilyen szar, de naponta. Onnan tudom, de nem, de meg, de attra, meg, hogy... hogy beülök egy taxiba és hallgatják az aranyesőt, bazmeg? Hát mit tudom én? De ő ő az, az, én meg azt gondolok, hogy, a, meg, ezek és meg férfi, hogy ezek nem férfi szerepek, hanem ez egy férfi deviancia, férfi amit gúnyol, itt a nők előadnak. Előadnak egy férfi, férfi, férfi devianciát. Ahelyett, hogy egy professzor tímvának meg előadni, így van? Szóval hozzá, kérlek. Hát, hogy nem ez tók azt tók látom, tók. hogy egyfolytában gúnyolódsz. Ezeken az egész embereken, hogy miért baszik, miért szopik. Akkor miért nem tanítsa meg valaki, hogy hogy öltözzön egy nő ebbe a világba? De én tanítsam meg. Figyelj, nem? Hát de, de hogyan én tanítsam meg öltözni? Hát figyelj, nekem elég ha a gyereke, saját gyerekemet meg öltözni. Én meg tanítottak, meg a nőt, hogy hogyan öltözés nem lesz ilyen baszás meg szopás, hogy te érdezzél, hogy bunyolod. De én, de várjá, várjá, várjá, várjá. Mi a fasz bunyolod? Én egy, Mi a fasz, én születtél meg a földre? Egyetértek a Ez egy, most már egy jogos kérdés. De jól kell kérdezni egyébként, de tényleg egyébként. A válaszokkal az az igazság, hogy próbálunk a megfelelő kérdésekre válaszolni, és lehet, hogy jók a válaszok, de a rossz a kérdés. Teljesen jó, hogy az, az az igazság. Mi az igazság? Azt sem tudjátok, hogy mi az igazság ezen a bolygón. Ez mondjuk igaz! Mindegyik tudja meg, hogy mi a faszint üretveknek! Megint ránt lett verve! Megúnyoljuk emberek, hanem szeressünk ne, ne basszunk, ne szopjunk, hanem erény ezen a földön! De az igazság, hogy a basszásnak, meg a szopásnak is van ám kultúrája. Tényleg? Nem mondnak, hogy gyere! Épp ellenkezőleg értettem. Nem, egyébként, egyébként, Én csak kár örömmel... Most megezem, amit főztem. Kezdek gyógyulni. Nem, az az Én, az... Az... Nem. Olyan De nem. szomi volt eddig ez az... Az az, az igazság, hogy tényleg egetet. egyébként sikerült feltobni az estét. De nem tényleg egyébként, valami hiányzott. És úgy érzem, hogy... hogy 60. Én nem az üldés, a kulturális ö, alászállás pártján állok. Ezt nagyon-nagyon szeretném, hogyha elhinné nekem. Nem véletlenül nem mentem el a Celeb vagyok mencs kénen című műsorba, ahova hívtak. Nem kevés pénzt kínáltak. 4,2 millió forintot kínáltak nekem azért, hogy elmenjek Dél-Afrikába ütőni. Lehet, hogy egy kis pókot is kellett volna enni, de, de valószínűleg nem, mert ott ilyen... forintot adjál nekem, mert nekem meg gázszámlábra, a meg nincs. Hát, Na jó, kezdjük az, kezdjük azzal, kezdjük azzal, hogy, hogy mondjam, tehát azért mi nagyon sokat megtettünk azért, hogy te itt legyél most. Hát? És nagyon, hát bazd meg, két és fél éve vagy mióta csináljuk ezt, és nem hiszük el, hogy nem vagy itt. Most tényleg éve. itt vagy, és tényleg megszólítasz Még minket. Éve, éve, várjál, a másik az az, hogy mi nem gúnyolódtunk a vallásokon. Mi nem gúnyolódtunk a vallásokon, és nem gúnyolódtunk a senkinek a szexualitásán. Dehogy nem, egy folytába is csinálod. Kinek, de várjál, ember, kinek? Ember, a baszást, a szupást, a nyalást, az écek. Hát azt mondja, azt mondod, hogy ez, azt mondod, hogy ez a só, ez a só egyenértékű a való világgal. A pozért az Szavazunk! Szavazzunk! szavazzunk arra, hogy ez a só egyenértékű a való világgal. Kiszavazz arra, hogy, ez a, a arra, hogy ez, a, ez, ez a műsor, amit itt teleadunk, az ellenkezője annak, mint ami a való világban... Te kire szavazol? A többiekkel kell szavazol. Az egyetlen szövetséges edet elvesztettek. A, a férjed is rám szavaz. Álljon már meg a menet. Hát azért egy bizonyos ponton azért gondolkodjál az urad. Most másoknak a, a, a nem identitása nem valójában arról van szó, hogy, hogy, hogy pont erről a, erről a macsóságról, erről a női macsóságról beszéltünk, amit most itt naposítasz. Azért nem csúnya hanem azt gondolom, hogy egy identitás vesztett állapot. Valójában egy elférfiasodás. fiasodás. azért jöttem ide, imádom a pasit, mert farszon és picsár és beszél. Nem szégyeled magadat! Nem szégyeled magadat! Élvezed a mocsokban, a szarban, a geciben való fürdőzést! mocskos hogy már szép vagy. Várjatok. Csodálatos egyébként, de tényleg olyan egyébként, a kicsit az egész, mint egy megykonyha. Az Ust az a magyar társadalom. Abban minden benne van. És mi... Mi, mi mindig hozzáteszünk valamit, és kiveszünk egy kanállal, és kóstolunk. Hello. Helló! Aztán megint egy, kicsit, megint egy kicsit megfűszerezzük, megkeverjük, és megint veszünk egy kanállal, és megint kóstolunk. És néha olyan dolgok kerülnek elő, hogy fantasztikus, a nem? Gyomorsabb. A halfejjel. Répával, na, az tényleg, mindig van. a hát mindig van benne. Bizonyos értelemben egy, egy szociális teszt egyébként ez. Hogy, ne, neked kéne igazából eldöntened, hogy gyűlölöd ezt, vagy, vagy igazából nagyon is élvezed. Vagy magad a hogy élvezed ezt. Mert gyűlölöd ezt. Üzlöm. Elnézést, van egy. Az a csodálatos egy, egy, egy Robi, kis, vár hogy... egy picit, van egy közérdekű bejelentésem. Ez volt az apu azért tiszik, mert <gül> <gül> <gül> Nem hiszitek, ha hogy vége van mi? <gül> Nem hiszitek el, ugye? Mindenki le van döbbenve. most kiestünk a rutinunkból, ugye? A most olyan dolog történt, amit nem, el se hisznek, én se hiszem el igazán. Dafon meg unta. Ő, ő a pénztár felé szeretne elindulni. Igen. Na jó, beépítettem ember. Nem, mert azt hiszik, hogy álmodnak. Még mindig. Egyébként az most már teljesen egyértelmű, hogy a legutóbbi alkalomhoz képest elvesztettük a nézőinknek a 40%-át. Hadd vigasztaljalak ezzel. Reméljük, hogy ez nem, ez nem lesz tartós, vagy legalábbis remélje ezt a Mikati kultúrhivatal. Köszönjük a figyelmet, jó éjszakát!